Sonra Şeyh İbn-i Cözi Rəximəkullah buyurur Yenə bidət İslamiyyə davam edir Və həmsini bidət əhlin Və buyurur ki, Şeyh Rəximəkullah Necə sələf xoşlamazda artıq şey Dində artırmaq Bir məsələni Və ya dində qıslatmaq Çünki əsasın bidət artırmağa deyilir, yəni yeni bir şey o burada Şeyh Rahiməvullah hətta misal çəkir Zeyd ibn Sabitin, rivayetin o da o vaxt ki Abubakırna Ömer o vaxt ki Ömer radiyallahu Əli bin Əbi Talbun Kürəkəni Yəməmə döyüşündən sonra Musəlimə Kəlzəbinə, biri var idi Musəlimə özün Peyğəmbərinə ilə O vaxt ki, yetmişdən çox sahabi öldü, o döyüşdə, hafizlərdən. Bəmarun Xəttab, radiyyəllərinə, gəldirdi ki, Abubakır, ya Abubakır, bəs e, hafizlər azala bilər və Allahın kitabını əzbər bilənlər. Ona görə, Qur'anın yığicini. Abubakır Ömerə dedi ki, ya Ömer, necə edim, rəsul sağlasa onu etməyib? Fikir verir, yəni bu məsələ baxmayaq orada lazım idi, caiz idi Lakin Rəsul sahasını etmədiyinə görə Yəni sahabi belə cavab verdi Sonra Allah -tə qəlbinə saldı Əbə Bakırın Sonra bir müddətdən sonra razılaşdı Və o Əbə Bakır radiyallahu anh çağırır Sonra Zeyd ibn-i Sabit Və Zeyd ibn-i Sabit nev çağırır Çünki birinci cavan idi Yəni əzbərdə Tücd idi Təbii ki çavanın Həfsi qocanın həfsindən fərqlənir Həmçinin Peyğəmbər sallalları səni vəh yazanlardan biriydi. Çünki bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallalları səni vəh yazanları var idi. Yəni, Rəsul sallalları eşidirdi, o sahabələr də yazırdılar. Və deyir ki, sən Peyğəmbər sallalları səni vəh yazanları idin, öz də cavansan, və s. və s. xüsusiyyətlərə qeyd edilir ki, bu işi ona tapşırır. Və cəhə edim ki, səhəb et, rəxməhullah, rədiyəllahi lakin öz hefsinə fayidlənmir. Öz həfsilə və həmsinin sahabelərlə uyğun gələndən sonra yazardı. Və belə bucur yığılır Quran. Və hətta Zeyd ibn Sabit də deyəndə Əbu Bəkr deyə ki, "Ya Əbu Bəkr, necə edim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəm etmədiyin şeyi." Fikrim var, amma caizdir lakin ıı, gör artıq şey qorxurdu ki, birdən artıq hərəkət olar. Lakin təbii sahabələr həməsi icmail edilər ki, bəli, yığılmaq lazımdır. Və Quran bilir ki, yazırdılar sahabələr və bəziləri görürsən, hərdən özləri üçün də yazırdılar, köçürürdülər. Və köçürdüyü, hansı ki, Quranlar var idi özləri üçün, olub isə artıq şeydə yazırdılar. Ya hədis, ya məsələn, bir dənə şərh, ayənin şərhin. Ona görə, görürsən, məsələn, musaflar var, İbn-i Məsudun mushafi, yəni Quranı, Ubeyb-i Ka'bin Quranı. Və bəzi musraflarda görürsən, fərq var idi, fark var idi, o da məsələn bu səbəb idi ki, məsələn, Hafiz, e, peyğəmbər sağlısı deyəndə o ki, yazmırdılar kitab, yəni yazanlar, onlar özləri üçün köçüləndə məsələn, şərhi də qeyd edilərdilər. Ona bəzilə elə bilirlər ki, məsələn, Ebn-i Məsudun Quranında biraz uzun gəldi, bəzilə elə bilirlər ki, bu ayə Ebn-i idi, lakin bilmək lazım ki, Quran nə vaxt Quran sayılır? Biri ayə məsələn gətsə, qədər Quran sayılmaq üçün şəhətləri var. Ən birinci şəhəti qədər tabatır ola. Yəni, bütün icma sahabələr deyək ki, bəli, bu ayə Qurandır. Bəli, bu ayə nazul olub bu cür. Bu, birinci şərtindəndir. Həmçinin Quranın sübüt olması qədər Osmanın vaxtındakı Quran qədər sübüt onunla. Çünki icma sahabələr ona məsələn istinad etdilər. Bəli ibn-i Əbi xilaf onunla xilafətdə onunla Və həmsinin gələk ərəb dilinə, qaydalarına uyğun olaq. Bu, Qur'an subut olmaq üçün qaydalardır. Və lakin, var idi bəzi musaflar, Qur'anlar, orada ləfs, kəlimə artıq idi və s. O, sahabələrin, bəzilərin, yəni qaralamı kimi özləri üçün yazdılar şey idi. Aynında inşallah. Və burada, rəxməkullah, Zeyd ibn-i Sabit deyir ki, ya, ya Abubakır, necə edim, Peyğambər salsın bu cür etməyib. Bəlan ki, sonra Allah s.ə.q. qəlbimə Açdı bu məsələ üçün Başladım bu işəyə məşəl olma Və sonra Şeyh Rəxəməvullah burada İbn Məsudun rivayətini gətirir Deyir ki, bəs bir dənə kişi gəlir Abdullah bin da deyir ki Rəxəməvullah, radiyallahu anhümə Deyir ki, bəs məciddə, məcid, məqri namazından sonra Bir dənə məqtdə Namaz qılandan sonra Biri qalxır dəstək Deyir ki, siz filan qədər Allah əkbərləyin Sonra o birisi dəstək De Obrisi dəstək edir, sizə əlhamdülillə Və məsudu radiyallahu anhüma deyir ki, əgər görsün hansı möcuddə, belə söhbət mənə çağırarsan. Və deyir ki, bəs baxışlayırlar, gəl. O da gəlir radiyallahu anhüma və görür bu hadisəni, ə, deyir, bu nə bidətdir, zülümdür, tezə şey gətirmişsiniz. Baxma, mələk zikir yaxşı şeydir, vələ ki, bidətdir. Yəni, artıq şeydir. Yəni, artıq necə? Bu cemaata deyim ki, belə eləməsiniz. Bu bidətdir. Amma özüm belə eləyirsən, elə. Təbii ki, özüm məsələn birdən insan seçimən gündə 50 dəfə ləyləhlədmirəm. Bu bidət deyil. Lakin fərz görsə bidətdir. Yəni özündən şəriət çıxartdım. Amma məsələn mən bir gün 50 dəfə edirəm, bir gün 60 dəfə, bir gün 70 dəfə. Heç kəs demirəm eləyin. Yoxsa cemaata etsəm ki, cəmaət gəlin 1000 dəfə gündə ləyləhlədik deyə. Artıq bidətdir. Amma, məsələn, özüm eləyirəm min, sonra 1000 bef yuz. Gəl ifragləndirəsən bu şeyləri. Bəzi də çaşır belə məsələlərdə. Hətta deyir maşın da müddət də onda çaşır. Yəni bidət dini məsələlərdə. Və deyir ki, nə dəddi, bu bidətdir, bu zülmdür gətirmisiniz? Və yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrindən də çox bilənsiz. Yəni, peyğəmbər sallallahu əleyhi və belə eləmədi. Yəni siz eləyirsiz, burada İbni Məstodrayd olan həm səhabələrin əməlinin dəlili gətirir. Ki səhabələrdə heç belə eləməyir, bir belə yoxdur bidət. Siz biləmiyin. Nə gəlir sünnədə onu eləyən. Lakin kimi artıq eləmək istəyir, özələsən. Və bu cür e, sonra deyir ki, e, Allah yoluna gedin, sonra Əmr ibn-i orada oturanlardan biri olur, deyir, astagfirullah. Allah bağışlı bu əməlimizi görə, tübidət etdi. Və sonra Əmr ibn-i Masudu deyir ki, rəxməllə, radiyəllərinəmə, deyir, siz Piyanba sahasının yoluna gedin, e, sağa-sola dönmüyün ki, zəraqətə düşərsiniz. Və həmsinin burada paşka şeylə var sədir lüzumlu tariq ahli sunnə və cemaat yəni ahli sunnə yolla getməyin vacibliyindən danışdı. Şeyx da inşallah qalsın. Gələn dəstərimizə Allah verilə. <gülüyor> Biz buyurur ki, lüzumlu tariq ahli sunnə. Yəni ahli sunnə yolla vacibliyi məsələsi. Təbi ki ahli sunnə məzhəb deyil. yəni Rasul sallallahu alayhi ve Yani Rasul sallallahu alayhi ve sellemin yoldan gələn əhl, cemaat. Bəsən başlar düzgün başa düşmür. Evləkincəsi məzhəbdir və s. Toyu yoldur Rasul sallallahu yolu Bu yolda gələn cemaətə deyirlər. olan vəsfidir əhli sünnə. Və burda şeyx Əhməd O ki, bidətdən danışır, o bidət, o bidət pislənir ki, hansı ki, edən o ehtiqad nə edir ki, gök şəriyyətində naqisliyidir. Şəriyyətdə naqisliyidir. O ehtiqad nədir? Və ya, məsələn, ə, nəsə, din miyib, bu gəyib, məsələn, 1-ci 11-ci əsrdə artırıb nəsə, İslam'a bidət odur. Hansı ki, şəriyyət demədiyi şeylər. Nə Qur'an, nə nə də halifələr dördü xüsusən. Yoxsa biliriz ki, Rasul sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və abubakır, Omar, Osman Ali'ə icazı vermişdi. İcazı vermişdi, deməli, e, məsələlərdə ictiharləməyə, artıq şeyləməyə. Ona görə, e, abubakırın vəxdində məsələlər sürdü ortaya, Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və Hicazı görədir, həmçin öyle məsələ var, Omar bin Xaddan vaxtı çıxdı, öyle məsələ var, Osmanlı, öyle məsələ var, Ali'nin Müsləmanın indiyacən sünnet kimi götürüblər, olan etdiklərin. Çünki beyəmbar sağlasın buyurub, mənim sünnetimdən gedim və mənim raxşid xəlifələnin sünnetimdə. Yəni, dövd xəlifənin. Burada şeyh zor raxım azlar deyir, sünnet bidət lüqan mənada qorxuludur, şəri mənada pisdir ola bilər, lüğə mənada bidət adı bir şey olsun. Məsələn, necə ki? Məsələn, təyyarə bidətdir. Bidət, yəni yeni, yeni şey. Bidətdir, və lakin lüğə bir Yəni, o dünə ki, təyyarə mülmə bidətdir. Yəni, şəriyyət, pislədiyi bildə, bidət şəriyyət mənada bidətdir. Şəriyyət mənada bidət ki, dinlə məsələlərdə xeyrambar etmədiyi şey etmək. Yoxsa o dünyanın məsələləyə Məsələn, onun maşın məsələyəm, də dətdir. Olay olar. Şükürlükəm, yəni, dini məsələ də öl bu. Həmsinində ə, Omar bin Xattav, o vaxt ki, tərəviyy namazını yığdı cəmaatı xəlaqətində. Siz bilirsiniz ki, tərəviyy namazını qılırdı Peygamber sallarsına. Dörd gün qıldı, sonra qılmadı. Çıxmadı cəmaata. Səhəri yaxan çıxdı, dedilər ki, rüsuslar, cəmaatı yığılıb hamısı gözləy Dili şeyə səhsə qorxdum ki, qorxan ümmet fərzi kimi başa düşür. Taravih namazı. Və onun o xatının belə idi. Həm yığılıb bir yerdə qılmırdı taravih namazı. Yəni camaat ayrı-ayrı qalırdı. Sonra o xatının vaxtında yığıldı hamısı bir dənə imam adılmağa başlandı. O rahat da gördü, dedi ki, niyə amma bir əhəzi? Nə gözə, e, yəni bir bu. Yəni nəmet bu, birlətin nəməti. Yəni Umar ibn burada şərqi bidət nəzəriyyətini tutmur. Çünki şərqi bidət olsaydı, pəmbər əsasını gərək qoymayeydi bunu. Onda bidət olar. Yoxsa qılın vaxtı tərəvih. Yəni bidət deyil. Ola ki, tərkiliyib nə üçün fars kimi başa düşməsində. Umar ibn Xattab orada bidət kəlməsini digər mənada işlətmişdir. Şərhi mənada yox. Ona görə şəri terminlərini düzgün başa düşmək lazımdır. Elədir? Düzgün başa lazımdır ki, ayırsan. İnşallah onun növləri var. Hər əhkəmlaha var, öz lüqəri mənası var, həmçinin şəri mənası var. Hər kəlimə şəriyyətdə lüqəri mənası var, şəri mənası var. Məsələn, namaz, lüqəri mənada nədir? Dua, ola ki, şəri mənada yox, duadır. Şəri mənada təkbirdən, piyamdan, rükudan, səcdədən və sonunda salandan, ə, salamla, salamla bitirmə ilə ibadətin adıdır amma zəhannam da duadır. Şirk ruhani mənə də qorxu Şəri mənimə də qorxu da əbədi can çənməmdir. Onun ki Resulullah (s.a.v.) səhabələrin yol deyir ki, dinə gələn əhlindən mən icazə vermirəm onlara şirk eləməyi. Yəni niyyətdə şərik olmaq. Şirk o yəni şərik. Yəni, o deməkdir ki, yəni şirk qorxuludur. Yox, yəni, mənada. Amma şəri mənada isə, Allahın şəri qoşmaq. Şəri mənada qorxuludur şirk. Amma lügəvi mənada qorxuludur. Ona görə, dində o terminlər gəlir kəlmələr, olaya gəlir ayrıqsan, lügəvi, şərii. Necə Umarın Xattabla dedi ki, ne motoru, bir daha həzi, ne gözəl, bu. Orada nəzəri tutmuşdu lügəvi cəhəti, şərii yox. Amma şəri mənada bir dəyət insan geri çəkinəmçinin bir dət əhlindən də geri çəkinəsən. Bir dət əhlindən də geri çəkinəsən. O, şeyhlər də hətta salam vermək yolları düzgündür xüsusən bir dətçiyə baxır necə? Və ya böyle təhlükəlidir səzad. Heç tamam. Deməli, bir dət baxırsan, bir dət əhlində fərqlənir. Elələr var təhlükəlidir. Məsələn, görsən, indi Elə təhlükəli adamlar var Terroza, danışıqlarla Elə terroza deyil gəlir Onlara salam vermək düzgündür Ona bir bazı, raximəhullah Soruşandı ki, onlara salam vermək var Və olmaz salam vermək Təhlükəli Onlar bidətçilərdir, onlar təhlükəli bidətçilər Elə bidətçilər var, təhlükəli döyür Veya dəvət eləmir Bidətinə Onlar biraz qorxudur Onlar hətta buxari, muslim və qeyri Sələf, alimləri, yəni sələf Hədis əhli Onlardan rivayətlər də götürüblər Ediblər rivayət onlardan Amma onlar ki Hədis xavaricilərdən rivayət ediblər Onlar ki Sadıqcələr dəvət deyiləməyiblər də Çox vaxt Amma dəvət edən nəzər Onlar xəlak əhlidir Onların rivayət edin Onlar əsləni düzgün döyür, Oturmaq onlardan salam da Allah razı olsun Allah biləyir Sonra şeyh İbn-i Cəziraximəqullah buyurur İngəsama əhl-ül bidəə. O, şey bidətəhilə danışdı və şeyx deyir ki, rahimehullah bidət əhli də nə cür növdü? Yəni zülbəşürdü bidət əhli. Səhicə şeyx danışır. Bidət əhli nə cür növdü? Təqnə ilə. Və burda şeyx rahimehullah gətirir ki, və Peyğəmbər sallallahu buyurur: Yahudilər 71 yerə bölündürlər Nəsrallər 72 yerə Mən ümumətim 73 yerə bölündürəcək Hamı cəhənnəmdədir ancaq birindən başqa Ləyə Resulullah hansı da o biri, Dedi ki, cemaat Oladır ki, cəmaat olacaq Və başqa rivayətdə cəmaati şərh edir yəni, İnsan da bax, cəmaat olur Dedi ki, kim mənim, mənim sahabiləm yolundursam? Cəmaat olur Cəmaat şərt olur ki Peyğəmbər salsın yolu və sahabilən yolda olsun Cəmaat şərtindən də öyrə əmir olsun Bəzi başlara çıxmayanlar Dillər ki, əmir yoxsa, cəmaat yoxsa Gələk əmir ola Cəmaat şərt də öyrə əmir ola Cəmaat şərt olur ki, haqq ola və insan tak olsa da haqq olsa necə bir masud deyir o deyə allah hüma cəmaat deyir. və şeyh burada deyir ki 73 yerə ancaq biri o 73 yerə ümumiyyətlə bölünüblər bilinir kimlərdə olar Allah bilir ola ki, o dəmədə ölür 72 hamısı cəhəndimə girecək ola bilər oradan cəhəndətə gərənlər olsun o dəmədə ölür 72 hamısı cəhəndimə girecək yox ola bilər oradan cəhəndətə gərənlər olsun inşallah kimlər ki, şirkəli müqlər lakin günah asıl olar sana. və sənə və deyir ki, rəhumullah burada əsas da onlar əsas şirqələr var, onlardan bölünüblər o firqələrdən məsələn, nurciya, hərurilər və qeyriləri məsələn, hərurilər hərurilər xavacdan atadır danışma orada hərurilər xavacdan atadır harur deyiblər çünki harur deyilən bir yerdən çıxmışdılar. Onlar cülbəcür şübətləri var idi. Bəzilə harur라 dedilər, bəzilə xavaclar, bəziləri e, qurra, qarələr çünki hamsa hafiz idi. Lakin Ərham Əsəbilərdən biri yox, yox idi onlardan. Onlar da məsələn bir əsirlərdən biri onlardandı. Onlar da cülbəcürdü. Məsələn o fergalardan onların qollarından biri Əzrəqilərdir Onlar deyirlər ki, kim bizdən deyir, kafirdir Əzrəqilər Deyirlər ki, xəvaricdən bir qoldur Deyirlər, kim bizdən deyir, hamısı kafirdir Var indi, cəmatı təkfir deyirlər onlara Təkfir cəmatı, yəni hamın kafir sayırlar Kim olanla deyir, kafir namı Ya münafiqdir, ya da kafir Və belə bütün müsəlman ölkələrinin müsəlman namısı kafir sayırlar O zəlalət iblisin dostlarına əzrəqilər deyirlər, müasir əzrəqilər. Həmçinin xabaricilərin qollarına ibadilərdir. Deyirlər ki, kim onlarla döyür, münafiqdir. Həmçinin sələbilər və həmçinin xəlfilər deyirlər ki, kim cihad təhlkilirsə kafirdir. Cihad nəməlisən, eləmirsən isə kafirsən. olan da adı xəlfilərdir. Və səyirə. Və təbii ki, bir o firqə var, ibadilər, amandadılar Vəla işin onları oxşayanlar var. Hansı ki, bizə oxşayırlar, yağımızda diyanlar. Allah onları təmizdəsin bizim anımızdan, inşallah. Və həmsinin qədəlilər var, o 72 firdədən. Həmsinin cəhmiyyələr, murciyyələr və cəbəlilər. Bunlar həmsi zəraqət firqələrdir. Bunlar əsr firqələrdir, hansı ki, onlar ayrılıblar. Və təbii ki, olarmış cənnəmliydir inşallah. Olarmış cənnəmə geçir. Bir dənə salamat firqə əhl-ü sünnə və cəmadır. Yəni, rəsulsallarsan və sahabələ yonunda olanlar. Amma o cənnəmə o firqələrdən ola bilər cənnətə geçsin. Hamısı kafirdə öl. Ayrındır. Və sonra şeyh rahiməullah fitnədən çəkinməyə çəkinməyə danışır və fitnədə şeytan necə istifadə edir fitnəyə qızışmağına iblis, yəni necə istifadə edir hansı qaplardan girir fitnədə ondan da aşır inşallah qalsın gələn dərslərimizi Allah biləyir İblisin fitnəsindən qorunmağa əmr edir yəni mövzusunda davam edir yəni iblisin fitn fitnə eləməsi ne yoxdur ki fitnə maniçilərdən başçısı iblisdir iblis və insanların qəlbində şeytanlar hansı ki fitnəyə qapı açırlar və düşürlər fitnəyə və ona görə Şeyh İbn-i Cezir Allah, burada ayələr gətirib ki Allah subhantala deyib ki iblisdən qorunun şeytandan Və deyib ki, açıq aydın düşmənmizdir. Lakin çoxcu xarici düşməndən danışıblar. İndi görürsən, məsələn, danışır kafirlərdən, lakin özündə olan kafirləri yatan çıxardıb həlak edənləri. O da ən böyük iblisdir. Ən böyük düşmən insanın daxilində də ən birinci. İblis və onun nəfsi də Bir insan birinci olanına qalib gələr. Ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, mücahid odur ki, o od nəfsi lə cihad eləyir. Mücahid anlamdır. Çünki böyük düşmənlərlə döyüşür nəfsi və nə? ə e, şeytanla. Bəzi adamlar bunu eşidəndə qəlbdən, zahirdən də gülməselər, qəlbdən gülürlər. Dillər görünə danışır Lakin o hələ dəlildir ki O gülməyir ki O alanlardan sırasındadır Hansı ki hələ qalib gəlməyir Əslən düşməni tanımır Daxili kimdir Güləmədir da onun şeytanıdır Daxildə Onu görə Allah S.ə.v. buyurur O hələ tətdəbə şeytan Şeytan Dımlarla ancaq etməyir İnə hülək məudubun aydın düşməndir. Açık aydın düşməndir. Düşmənlər var, bilinmir. Ama İblis açıq aydındır. Allah Subhanahu təala deyib bundan qorun. Birincisi ondan qorunmaq lazımdır. Həmsinin başqa ayda Allah Subhanahu buyurur ki, o yolidul şeytanu anyudullahum dalalan baida. Şeytan istəyir insanları salata aparsın. Həmçinin başqa ayıda buyurur ki, şeytan istəyir ki, arazda düşmənçiliyi yaratsın, qəzəb yaratsın və xüsusən də qumarla, içki ilə və istəyir Allah'ın zikrindən uzaq salsın və namazı, namazdan uzaq salsın. Siz fikir verəcəksinizmə bu məsələyə? Allah subhantarə diyor. Həmçinin başqa ayıda buyurur əyələ soxtu ümiyyətlə şeytandan başı iblisdən. Lakin iblis şeytan deyildi. Şeytan vəsfdir. Vəs. Yoxsa iblis birinci şeytan də öldü. Lakin nə vaxt şeytan oldu, vaxt ki oldu. Hər ası şeytandır. Şeytan müəyyən bir cinsə deyilmir. Hər hamısında şeytan var. İnsandan da şeytan var. Heyvandan da cinləndə. İblis şey, şeytan deyildi birinci. O vaxt ki, şeytan oldu. Şeytan da Allahın rəhmətindən uzaq olandı Şahata. Allahın rəhmətindən uzaq olan şeytandır. Ona görə kafirlər şeytandır. Rahat deyə bilərsən, çünki Allahın rəhmətindən uzaqdır. Və ən qorxu şeytanlardır, insan şeytanlardır. Çünki cin şeytanları görsən, Quran, Zad, eşitləndə uzaqlaşırlar heyvan şeytandan da uzaklaşdırma olar birtər və lakin insan şeytana ən təhlükəlidir çünki Quran xüsana odur, gedmirələm və sonra şeyx İbn-i Özürəxmi Allah iblis, iblisdən danışır bir az və deyir ki, ən bir incaası iblis oldu o vaxt kağıdımı yaratanda dedi ki, səcdə ilə, lakin təlil gətirdi Ola ki, eytiraf elədi, gizlətmədi. Görürsən, var, bizim yağımızda qılırla ki, gizlədi. Ola çıxır, darbaza o tərədə danışır. Yəni, iblis onlardan yaxşıdır. İblis açıq aydın xaliqlə düz idi. Açıq aydın hamısı, mələklər diyanır, hamısı. Deyir ki, ya Rabbi, xələq dənəmin nə ilə xələq dəmin tənə. gətirdi ki, göyək ki, o adam nə nəfzəldir. Çünki, Bir, onu oddan yaratmışsan ə, Onu torpaqdan yaratmışsan Məniz oddan İblis elə zənn etdi ki Od torpaqdan əzəldir Dəlil getirdi İblis dəlil getirir Və sonra başqa dəlillər getirdi Sonra bir ayədə dedir ki Mən ondan xeyirliyim Və lakin Allah subhanət hələ Gördü ki o, Bir dənə səcdəyə görə asıldı Allah ləyinətdə də ona itaq, qiyamət edəcəm Onun yerə Təsərrüb bir dənə secdəyi görə Allah subhanallah Nə qədər əmir deyib bizə gündə secdə Neçin, Beş namazda götürsək, nə qədər secdə var Subhanallah Bir dənə secdəyi görə ləyinət aldıq, Adam var ki, secdənə miyib, boyu Deyib, qəlbim təmizdir Təmizdir, rəngində baxıb ki, ah, bağdır Ona kifayətlənib Murciyə əqidəsi Murziya Çünki Murzi deyib ki Allahı tanımaq bəsdir Kim Allahı tanıyır Əməl olmasa da Onun imanla Abubəkirin bir əmbrəsasının imanı birdir Bu ircalıqdır Bizdə ircal Murciyə çoxdir Kim əməli görmür Vatib deyir qəlbimiz təmizdir Biz Allahın ağırıq, biz əsmaq yalan danışmamışıq Həmşə xeyr Həm yaxşı iş görmüşəm və sayra. Mən heç vaxt zülm etməmişəm heç kəsə. Ona kifayətlənsə murcədi. Və belə. Və sonra şeyx davam elədi iblisdən. İnşallah qalsın gələn dəstərlərimizə Allah bilir.